Бурмотів він, дивлячись під ноги. «Гадаю, що звідали лиха». Нарешті він крикнув «Повсюду!» «Чого?» А Степан поїхав повсюду. «От горе, горе невеселе, з фронтів збігають дезертири». Він пильно глянув на мене і помовчаше додав. «Дезертири заходяться будувати, а цей готову хату покинув». «Як ти думаєш, яке горе найстрашніше?» запитав я. «Смертельне!» заінтриговано випалив загата і вишкірився. «Те, Федоре, яке нічого не вчить!» Загата постояв у п'яній задумі, сплюнув і, прямуючи під паркан, закричав знову пісню. Потім він відійшов, і ми продовжили з ним цікаву розмову. ж мені!» сказав я. «Я тебе так зараз мобілізую за твої слова!» Що й на цвинтар не буде що нести. Ти самогонна пика. Загата справив малу потребу і підступив нарешті до мене. Бити п'яного? А може, я пожартував? Я ж тебе люблю повсюдо. Іди краще спати, попросив я його. Я теж пожартував. Так, Прокопе, сухомовив Загата, і в його очах на одну мить проглянув презирливий жаль до мене. Іду спати. Та мене, на жаль, ніхто не чекає. У канцелярії, куди я прямував, було добре натоплено. Гривастюк писав при світлі газової лампи, захилившись від прямих променів, поставленою на ребро книжкою. «Радий вас бачити», – буркнув він, на мить відірвавшись від роботи. «Сідайте, пане, повсюду, я зараз». Я взяв зі стола часопис. Рядки гнулися перед очима. «А що витгнеш ти, пане Віте?» Гривастюк от своїх попередників різнився бездоганним знанням польської і німецької мов. Він підтримує націоналістів і передплачує газети. Балакає Гривастюк мало і агомо, сміється зрідка, але уж як вибухне, то на весь рот. Це середнього зросту ставний чолов'яга з круглим приємним обличчям. Відсили йому років сорок. Він любить вдавати себе простодушного, більш-менш обтесаного селянина. Але нехай тільки хто-небудь покладе пальця в зуби. Фу! Гривастюк почухав за вухом. Удень день по господарству клопотався, а це надолужує у вечері. Він откинувся на спинку крісла, втомлено прижумружився. І почав мене розмовляти. Я дивився на нього також. Ми оце отримали циркуляр, нарешті сказав він, рекомендують чисто геть переписати всі документи на відповідних аркушах. На цьому тижні мають їх привести, признатися, перше довір'я мені. В інших селах не тільки не будуть поки що приступати до переоформлення, але коли воно почнеться, то в присутності відповідальних працівників з повіту. І Гривастюк почав мені розповідати, яка важка праця його чекає. Нарешті він вирішив, що час поговорити зі мною. А чого ж ти прийшов повсюду? Даруйте мені, пане Гривастюк, сказав я. А як тепер з грунтами? З грунтами? Він злегка покосився на мене. Але цим справи не стануть. А ти що, роздивився щось уже? Він на секунду замислився і знову запитав, «Пробачте, пане, повсюду». «А, я хотів вас запитати, чому саме ви обрали колоброди?» «Адже село селом». «Та не люблю я міста», – відповів я. «Ага», – він посміхнувся, ворухнув бровами. «Зрештою, свідомі хлопці і тут потрібні». І він знову машинально виглянув у вікно. «А що ж ви зараз хочете поробляти?» Та я два тижні провалявся в ліжку, допіру проходжу в себе. Гага, -га", засміявся Гривастюк. На фронті там було не до сну. Розумію. Дивно, що вас все-таки відпустили. Я маю на увазі, поправився він, і з Львова відпустили. Як мені відомо, галицьких хлопців з Італійського фронту направляють у Січове стрілецьке військо. Та словом, я вам співчуваю, пане, повсюду. На фронті нелегко. І ви справили б мені приємність, завітавшись якось небудь в суботу чи в неділю до нас. Поговоримо.